Я за ними навмисно не полював. Це не одиночні екземпляри, яких треба місяцями вишукувати. Таких героїв хоч греблю гати. Інша справа, що всі роблять вигляд, ніби цього другого світу не існує. А дарма він є одним цілим із першим, і за сприятливих умов може проковтнути його, з жерти з усіма шляхетними тельбухами. Скажіть цим костогризам у всіх ваших бідах, у вашому зведеному житті винні багаті, благополучні. Вони обікрали вас, знедолили, перетворили на бидло. Підіть і відніміть у них усе, що вам належить по праву. Це ваше і вони підуть. І буде ще одна жовтнева соціалістична революція. Бо соти ж зараз як гною. Їхні ряди поповнюються. Ви, мабуть, здивовані, що я таке кажу. Ні Коли повернути знімки? Залиште їх собі або викиньте. Вони мені не потрібні. Усе варто уваги я давно відібрав. Продовжувати ж цю бритку тему не збираюся. Пробачте, але на мене чекають і вигідні клієнти. Я не маю права до них запізнюватися. Вони мій заробіток, а не Георгіївський кавалер. Поклав трубку, сів до столу, розклав фотографії. Ось Мириман, ось Колян, а це ж Кворка. А це якийсь бородань у спортивному костюмі? Чи не Вока, майстер спорту зі стрільби? Лижий, човх, човх, певна, що Вока. Тільки навіщо йому тінняс навигати за мною? Ми ж навіть не знайомі, а може для вбивці це ще й краще? Стривай, чому я вирішив, що вбивця – Завсідник Георга. Можливо, він чужак і в кафе жодного разу носа не потикав? Бродить біля гадючника, підстерігає. Ні, з усього видно, що душогуб добре вивчив звички своїх жертв. Знає, якою дорогою вони ходять, де живуть, бомжують. До того ж складається враження, що і ті знали його. Взяти коляна. Спершу він про щось говорив із гостем, потім дивувався, і відтак почав кричати «не тре», та й шворка не одразу покликала на допомогу. Вже хтось зі своїх? Тільки чи знаю його я? Може він сидить тишком-нишком за котримось із столів? І ніхто за ним не спостерігає. Нікому не відомо, коли він приходить і виходить, або ж йде геть. Ніхто не знає, чи накульгує він, чи вичовгає, чи ступає рівно і твердо. У кафе ніхто ніким не цікавиться. Тут кожен переживає лише за одне, аби було б за що випити. Поет Бурмака не курив. Він просто нищив сигарети. Від недопалка припалював цілу, а коли і та ставала недопалком, тут же брав наступну. Літературних критиків треба вішати. За злочине перед людством ярився він. Почитайте їхні рецензії. Виявляється, вони все й достеменно знають, а як писати, як про що писати, генії. Тільки ж би їх лиха година не пишуть, отже людство надержає геніальних творів, вішати таких. Критики ті ж самі імпотенти, хочуть, але не можуть. Розвалившись у фотелі, Зневажливо цідив слова про зайк Дацюк. От і підглядають за тими, хто може, дивляться, як це вони –